اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حان امیم الكتاب من الله العزیز الحکیم دیزینا دبیزیشتی میزیباری سورت الجاسیہ شروع گی گی او سورت الجاسیہ تا سورت جاسیہ آغازک اوے لگی گی چی دیکھ روستو انشاءاللہ اٹھائیس نمبر کے وطرہ کل امت جاسیہ تبہ بین ہر یومت لرا قیامت باندے وبانې وه هغه پرو ډیر دی یا دیارینا نوورسته په کې د قیمت مطعلک د جاسیې خبره را روان ده نودې جه نهدي صورتت ته صورت تل جاسی و دکه صورت ته نو بنیټ کې ټ یا ی واقعیا یا د یو مضمون هغې د وج ورکی چې نودل ته د آخرت مسله زی ک کېږي د هغې نو داګه ته وجېدې ته صورت الجاسیه ویلې بیا دمه خبره دا صورت مکیه صورت یانه نبی صلی الله تعالی وسلام د هجرت مخکې مخکې نازل شوې بیا صورت کې سب 30 درې کوم سلوې حیاتونه دي او سلو رکوات دي بیا د سورته عثمانی او اسماني کې مسافه او اسماني کې 45 او ترتیبی نزولي کې د اسمان نه 25 پته نمبر ده او د سورته دخان نه چې مخ تیر شو او مخ کې د سورته احقاف نه چې رسته روان دي نازل شول بیا د صورت سورته ماقبل سره راغلي دا صورت او مخ کی صورت دواړه ابتدا کې صداقت د دین د او مخ کې کوم صورت تیر شنداغه په ابتداء کې هم صداقت د قران او حامیم ول کتاب المبین او ته حامیم تنزل الکتاب او دا راغئ دو مربت او مناسبت ورپسې هغه کوم د الله د وحدانیت دلائل او دلت همدال الله د وحدانیت دلائل الداك رب السماوات دلتا اينا في السماوات والرد ندا دوين مناسبت شاو مناسبت اغا نفيد شرق دلتم دا اولتم دا بيا صورت وصف امتازي شاو نور صورتو نكي نشتا نو تقریبا دوا خبره یو د اخرت متعلق تخفیف چې هر امه په پګړو برودي تقریبا تقریبا دا خبره اغه دل ذکر شویل او بل یو خبره او ما یه له کنا الا الدهر د باز خلق او غذا چ منګه زمانہ هلاکی اس شینشته و زمانہ تیری ګراتیری نو په دې الفاظ سره او ما یه الدهر د تقریببا دلته د او بلځ بیا بل خبره خلاصه د صورت نو ابتدا کې ترغی القآ دی بیا د لالی ااق پهحبان د لالی نقلدي زواجر دي تخفات بشارات دي او بعضې شو او شکایات د کافرانو او دغې جوابونه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې عام مهربانه الرحیم خاص مهربانه حامم نو دړي حروف باندې سر بل الله تعالی په دې زیات نه زیات پیغمبر نور د دې حقيقي معنی اگر اچه معلوم نه اله نو تنزل الكتاب الله فرمای نازل دل د دې کتاب نازل دل د کتاب یعنی د قران نو من الله دا د الله د جانب نه دی او داس الله د جانب نه ال عزیز یا غلبه ول ذات نه جګم ذات غلبه ولی د کتاب بم غالیبي دګ څوک تغیر او تبدل نشي کوله او دویم دا دس زاد کتاب ده چې الحکیم حکمت والے نو چې زاد حکمت والے نو دا خبره د حکمت نډه کیږي دا کلام هم د حکمت نډه او حکمت والے کلام دې د انسان دنیا قبر اخرت په آبادېږي په هر یو یاد کې دې انسان پره پیدا او د نقصان څخه بچاو دې تمام انسانیت د بارا پدې کې حکمت موجود دې زندگی د چلن قوانین به کې موجود دي هرشي به کې موجود ورپسې دلیل عقلي په سماوات او ارض الله پرمحي یقینا پس سماوات کې پاسمانونو کې او ارض په زمکو کې علایات خامخ دلالل للمؤمنین د فاراد نگو را دل د ایلوی ده پاره ده مومنانو ورپسی براشی یوکینون ده پاره ده یکین والا ورپسی براشی یاکیلون ده پاره ده آقل والا نمومن اگه ایمان پا تقازه بانده چی ده اسمان دو گوری ده په پا پیدایش که دمرلوی اسمان بغیر دستنو نا بهترین اسمان نی رنگ خرابی گی نوالا مکینک پا کارجی مصری والا راول نپا که پرزی بات لولشتا دګم وخت نه چې لابه ذکل دې په کمرګ ماله نو هغه سي موجود دې ایستعیر تبدل پکې را نه بار بار وته با ګوره فرج البصر ته تب و شی نظر ستا واپس شي نظر به ستل شي پاسمان کې به زغيب نه وي نو دی ایمان په تقاضا مؤمن دغه ټوګ ټو سي زونه بارکو ته ضرورت نشته اپراتو چتې دغارنګ زمګه ته و ګوره د زمکه الله جل جلاله دی وق یو ګره باز زیات یو باز رانه باز زی سخته باز زی ننما باز زی یو شان پسلنه باز زی بل شان پسلنه یو ځین سنان د زمکه نه دغه مينر څخه پیدا کی یو شان بل زی بل شان اودا رنگ دی دی زمکه نه د زمکه نه پسلنه پیدا کی یو بل تریو یو تریو نورنګونو ته وګره خوندونه ته وګره د زمکه کمالات ته چې مؤمن نو مومن د تدې ازمکه د کمالاتو نه د تدې ازمکه نه هغه مې برچو ته په دې کې د لایل د پاره د ایمان واله چا چې ایمان وروړې بدلایلل باندې وفی خلقکم وما يبثو من ذبب او استاذ په پیدایش کې وما يبثو من ذبب او هغه چې خوريږي په دې ازمکه باندې یا خوري يللا دی ازمکه کې من داب بتین دا آغا خوزیدون که سزونه نا دا گرزیدون سزونه نا چه خوری کی دا گرزیدون که سزونه نا آیاتن فدیکم دلائل دی دلائل دی لقومن دا آقوم دا پار یکنون دلائل دی پزاد دا اللہ بنده و دا آقوم دا پار یکنونه نو حل اگین والا خلک چکل چې ایمان د انسان را شي دا یقین مرتبه دورسی دا انسان یکین پیدا شی او ورته دا لیک انځان له مرتبه د ټول مؤمنان دی یو سره د خپل موزه مغنشته او بل تر مرګه پورې په پنځه وختم یو موسک ځانګی وجه سره لیکن پرخت د اخرت یقین مضبوط دی راسخ دی د الله په ذات باندې یو د اخاره ګناګي کلم کل کلم کلا اخاره ګناګي یو دا چې پټي نه اوم که کای کای نو یری سواځه لیکن پرختہ اور دا اندال نیما چی مضبوط شي مضبوط شي او کلم مرتبه دي کین تورسی نو هغه بیا ج خپل د اندامونو کې خپل پیدایش کې سوچ کې انسان خپل اندامونو ته خپل بدن ته خپل سترګو ته خپل طاقتونو ته خپل اندامونو ته ټول انسانیت ته انسانیت پیدایش ده ګوره صرف دین نه خدای ګوره دا ګوره دین دادم علیہ السلام نوالی تر اخیری انسانا پوری تدہ سه انسان دون نشی را پیدا کولی چې داغی دکوت تو نخیری اوشانی سپده گی نوی برد دی بیا مخلوقات تیو بو رسم را مخلوقات اللہ کس ما کسم کس رنگونو والا پایدو والا اغال لخوا رکڑی دی بدیز مکا کی ندام دا اللہ بزاد باندې دلیل دی چې کم یقین والا خلق دي مغور پس بیا دې غټو سزونه نوره ترګیږي اغه یې دې نور نه عبرتلی د پیدایش مسله شوي یوانات شو زناور شو نو په دې کې هم د الله په ذات باندې موجود دي د الله په وحدانیت باندې پتاقت باندې پکووت باندې وخت خلاف په لیل و النهار او پتلو راتلو د شپې ګوره یو زیبل لازم سړی پتم پته ومنلې داسې پوزیشن سر رواني سړې ویل رانا د پويم نشتیار راشي اپويم نشی رانا راشي اختلاف بل لی او نه هر یو ګرمه ده بلې خله اختلاف بل لی او نه هر ده په یو رانا ده بلې تیار اختلاف ده په یو ګد ده او بل لاړ ده هر اعتبار سره مختلف دي کې انسان الله په دې سيزونه کې وا انزل الله اوغه چې الله نازل کړي من السماي د اسمان نه د ورېزنه مېر رزقن رزق لار په صورت د باران باندې پا یا به الارض بعدمات اوره باران د لار رزق باران ته الله رزق زکه باران سبب د رزق دی او که باران باران کټشي نو رزق بکٹ شی ولې اگر باران وریږي او بجمکی اوونه بغیر پسلني کی ا کوشی نو چې کمه اوب یی دز مکه کده دا دغه د وجی کی ته مکمل او بکٹ شي بارانونه نه نو نه رو چې راځي نه دا سدا سینه دی چکنیو وظام پر وری په غرونو باندې وری جمع شوی هغه دي کیږي پورا کال بیا بل جمع بل کال کې بیا وری کې بیا وری کې اگر ازینو کباران پر نکټ شي نو په سببم کټ شي چوب کټ شي نو د زمکه برخه ظلم خبر خبردارنده لکه چې زمکه راخې جول دي نو سبب ولسته شه ده هغه بارهند دی د دې وجه پر مې رزق راوړي دا رزق به سلیم ده برنه دې رزق اسبابم دې ورځې الله پر مې لواغه چې الله تعالی نازلې د اسمان راځي وريزنه وريزتم سماوي لیکي هرغه شی ربوې کله ما علاکه په هو سماګ کم شي چې ترتا نه برده نو راست اسمان نه او سما د اسمان نو دام کې دي چې په اصله درې زګدبرانه په اصله د انسان پلاس کې وي نو بیا ولې تاوان کې خبر ده ته یولې وسړې او کریم مترو پکې واخوشي او کری متر د سر راو نه او کری بل فصل د سر تا و انش زس وجره خو د رزق به سلی ده بره فاحیا به الارض بعداماتها الله جل جلاله حجندکی په سبب د ریب انش بعد کئ زمک لار بعدامات هرسته د مرد د دینا ولزمک مرد اغه اوچواله ده بعد یوب سیا رسته د اوچواله د دینا تصریف الرياح او د غرنګ په اړې دو را دو د هواګانو نو مختلف هواګانې نو مختلف نمونه همدې شمال ناراضي ته شمالي داګي جدا پیدا جنوب ناراضي ته جنوب ويرا به داګي جدا پیدا دا, دا کیبریټ تر پره ته قبول وې داګي جدا پیدا دي دنا مرحتنا ته دبور وې داګي جدا پیدا دي ګړي وړي هواګانې چليږي ته نکبا وې داګي جدا پیدا دي بلکې سمونې دې هواګان خبر ده کې اراد دلائل دی الله پرمحدید الله پو احادنیت طاقت قدرت باغی بند دلائل دی هلی قوم یاکلون و دا ټول مسلې د عقل سره تعلق ساتي آیات کې معقولات ذکر شوي دی وجه الله پرمحدید چې انسان کې عقل و ایمان فردا یقینم پکې نشته خو سره په عقل کې موجود دی عقلېشتا ماکل والے انسان کې تشبې ته ګوري دی رز ته ګوري د نظام ته ګوري د اسمان نه پرځری د رزق نظام ته د زمک ینا د پیدا کولو دا غی نظام تو غری د هواګانو نظامونو تو غری نو دی تولنه الله په جنډشی د الله طاقت په جنډشی د الله قوت په جنډشی د الله ذات په جنډشی و جې انسان کې عقل وی فویا سمج پکې وی الله فرمای په دې کې دلایل دی ولیکومی یا عقلون دا قوم د پره چې عقل لري دلایل الله مختلف ذکر کړل ایمان والے لپاره ذکر ایمان والے یقین والے لپاره ذکر او عقل الوالا دا پرم ذکر کرو دا طول و دلائل الله اللہ خبر کئی تلک آیات اللہ دا ترغیب دے دا طول کې دلائلو کی سو چکے ہیں دا خا دا تلک خواہ آغا تبلیگی دی تبلیگی دا بو عد عظمت دے اللہ کوئی سڑیو داغا مرتبو و اسمان سر لگی اللہ فرمائی دا دیر اچت دلائل دا اچت دلائل آیات اللہ دا آیاتو نے دالا دی دلالت کوي. ندلوه عليك بالحق منلو دل رپتا باندې اي پیغمبر د فار د حق يا متسلي د حق سره د حق بيان ده حق باندې دلالت کوي په حق باندې مشتمل الله پرم دې نیمه سړی ایمان نه راوړي د دین ارستنه په څ سره په ایمان راړي فوي ي حديث ابن رست د الله د خبر نه او د الله د خبر نه رست په کم خبره با او په کم آیات باندې په کم دلیل باندې يمنون د خلک په ایمان نالی. یو سره د الله په قران باندې سم نشي الله چې کوم دلایل ذکر کړی باندې سم نشي هغه ته په ایمان نصیب نشي الله پرمحي د دین رسته په سشي خبر دی ایمان هې د انسانيت هریت برا زه پیغمبر شو پیغمبر دې ذات پیغمبر نبي الہی ا هغه چې کوم د هدايت ذریعہ ټول کائنات داغه هغه رب چې کوم د داغه کلام چې پاره باندې انسان سې د نشه نه الله دې پس سې دکی امر دا مطلب دا ده د الله د کلام نرسته د انسان د سې دوالي د برابرشه د سره دوشته چې په دې سې د نشه نه په دی باندې د نشې دکی فب اي حدیثن بعد الله ورسته د خبر د الله نه فب اي حدیث فكما خبر بعد الله بعد كلام الله رسل د کلام د الله نه وياته د دله د الله نه دي به ایمان راي ویلن لکل لی افاق ان اثیم اللہ فرمائی ویلن حلاکت دی لکل لی ان دفار دڑی هر دیر درو جن اثیم ان دیر گناہ سوک مراد سوک ابو جاہ دی سوک بل کافر یا دی آو سوک بل کافر یا دی خوبصی خبر ادا سوک نظر ابن حارس سوک بل بل خوبص چاکے جدا دو خبر موجود دی اللہ اید دفارہ حلاکت دی افاق درو او بیا درو که مرتبه دې لیک درو غډیر بیا ویدرو جن بیا کافر دي چې بلوی ذات باندې درو وي او مشرکت چې الله سره شریک غني په درو غو باندې اسی مين غډیر ګناګار په ګناکه لړل دا الله پرم హైదه غله پر حلاکت یس موایات الله چې دې دا الله یتنو ورې تلت له علی چې په دې باندې لستې په کافر باندې ګناګار باندې او تلت له علی په دې لستې شي ثم يسر او بیان دے اسرار کئی ہمیشہ والے کئی فکو پر واندے و دا سی حال کئی چی تکبر کئی او دا سی تکبر کئی کئی اللہ میسما گوئیے کئی دے سر ایڈو رید لینے سندہ خبر جائن دا لکن نو بازی کس دا اللہ کلام بیانول دا یلکہ سندہ تا رباب وین سندہ بستب ہوئی گئی اللہ پرمائی دا کپیران اغا دا سی حالت دا بازی رسیدی دا بلکل لړلی په در وکي او بهګنا کې د الله یتونونه پی وای نوواکن بیا پ خپل کوفر باندې پ خپله غنابانې پپل دروغ باندې او سره او سره په حق نه قبلی او داسې شي کو ک د سره ډورې دلې او به شیر بیا عذا مله ببل لا په باندېسم نه شو د الله په کلام باندېسم نه شو بیا بهته یرره ورکه درنااک عذاب آخرت کې بهوت الله بیا بیاسی د یا وبالتالي په خپل باندې سي دي دردناک حزاب اغه ویني داږي زیره وت ورک حامیم لالم د پمانه د حروف تنزيل الكتاب نازل هذا کتاب من الله د جانب د الله ندی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت وال دی ان فی السماوات یکن پاسمانو نو کې ول ار دی او پسما کو کې نظم کې مو دی نو مو لا آات ان خاامه خاد لایل دي لل المؤمننا دپاره د ممنانو وفي خلک کومه په ایا توند دلائل دی لقوم یو کینوंदा دا د برایو کینوونه چې کین لري وخت خلاف لیل او النهار او په اختلاف د شپه او د ورځې کې ومال پر سکه انزل الله چې نازله الله تعالی مین السماء د اسمانه مېر رزق یا مین السماء د ور یزنا میر رزق ان رزق لرا یعنی سبب در رزق لره چې باران دی فاح یا پس ځنده کی به په سبب د دې باندې الارض از مکلرا بعده موت هارست د مرد د دینا وتصریف الرياح او بالي دورانې دود اهوا غانو کې آیاتن دلائل لقوم یا کلهوندا قوم د پاره یا کل نه کارقلی کوی تل کا الله دا کایا چوندا الله <سؤال> تعالی <سؤال> دی الله پر مینه لوا مونلو دل را الی پتا باندي بالحق د پر اظهار دا کو پ بیا ای حدیثن پس پک ميو خبره باندي بعد الله رستو د الله تعالی نا انه رستو د کلام د الله نا آیات یو د لای د الله نا یومنون داخلك به ایمان لري ويل علاکت کل اپاک ان پر دار د روزنه سیمندر ګناګ اسمو آیات الله چیوری آتونا دا اللہ تو تلا علیہ چلوستے چی بدباندی تم یو صر رو بکو پر سرا پدا سعال کی مستقبراً چلویی کونگے کئی علم یا سماء گویا کدن دیوری دلی دا یا تنا فوشیدو فزیر ورکدتا بیادا بن علیم دا عذاب دردناکو الحمدللہ حرب العالمین والا حمدلہ صلیات و سلام علی رسول محمد و علیه و آله و صحابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اتقى اللهم زيننا بزینۃ یومنا وجعلنا هداۃ مهدین الله سبحانه واعف عنا ترسیب کله خیر برکتان نصیب فلستن مسلمانانو تدوا که پیغا بمبری دغه نظور سره شروع د پټولا کته عذاب نه مخک پیو طرف کی وزه پټولا باندې یال الله تدغه امداد کی الله محفوظ کی یال الله توسل امداد شي الله تیم اسرت کریمه بها خویر الله انلا اسول سمس التي امتدت يشمل حالك هل خصمنا راضيش برضا الله تعالىنا